А коли опинилися у темному дворі, притисли мене до гаражів, розповідала постраждала, мацаючи періодично свою пов'язку. Почали вимагати, щоб я віддала гроші. А гроші ж не мої. Як я їх віддам? Одне слово, коли один з нападників вхопив її за сумку, пані Тамара провела удар, відомий в карате як Кансетсу Гері». Вона сама його так назвала, від чого Уляна здивовано закліпала. Лежачи в ліжку, під жалюгідною лікарняною ковдрою, своїм тонким ламким голосом вона пояснювала. «Канцетсу Гері – це удар в коліно. Він у мене вийшов, як на тренуванні. Сумку той відпустив, адже удар виявився таким вдалим, що розтрощив коліно. Наступної миті цією ж таки сумкою пані Тамара відмахнулася від другого нападника, який не оцінив небезпеки і кинувся вперед. У сумці були банки з котячими консервами, якими жінка затарилася для єдиної своєї домашньої розради. Результатом стала зламана щелепа другого нападника. Зробивши справу, тендітна пані Тамара просто пішла собі додому своєю елегантною ходою – коли раптом відчула удар ззаду по голові, від якого заточилася і впала. Уявляєте, Уляночко, один з них кинув мені в потилицю шматком льоду. Це вони так кажуть, а я думаю, що це був третій, якого вони прикривають. Був там третій чи ні? Але сумку з грошима вона з рук не випустила, попри те, що на якийсь час втратила свідомість. І знаєте, що найсмішніше, – запитувала пані Тамара, – що я тепер з ними лежу в одному відділенні, і один і той самий слідчий ходить і до них, і до мене за свідченнями, уявляєте? Якщо чесно, Уляна не уявляла, вона не уявляла, що жінка старшого віку може наваляти двом чоловікам, хай навіть не спортсменам. Але пані Тамара своїм писклявим голосочком пояснювала це просто. Ну, я ж займаюся карате, а вони ні. І потім вони не чекали, що я буду боронитися, і не були готові. Якби пані Тамара була зараз тут, на трасі під Голованівськом, можливо, все виглядало б зовсім інакше. Але Уляна не займалася карате так само, як і іншими видами самооборони не мала з собою також травматичного пістолета чи навіть газового балончика. Хоча про це могла б і подбати юристу все-таки. Щоправда, десь у багажнику мав бути важкий залізний ключ, той самий, що ним відкручують колеса. І якщо справа дійсно затягнеться до ночі, варто перекласти його до салону. Проте зараз треба зробити все, щоб до ночівлі у степу не дійшло,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 Поїздами прилітають літаками, щоб сходити на рідні могилки, пом'янути бабів з дідами традиційною скіфською тризною. Хоч як боролися з цим комуністи, забороняли попи, кривили носи штундиські пастори, а вже із самісінького ранку вулицями до цвинтерів течуть ручаї людей з віночками та живими квітами, а ще в руках вони тримають торби. А в турбах? самогонка, сало, паски звичайні та сирні, крашанки, цукерки, ковбаси, пиріжки, поминальні свічки, скатерки, серветки. Бо біля кожної могилки столик, на який кладеться скатерка та серветки, а на них паски, крашанки, ковбаси, сало. Усе заздалегідь нарізане, бо на цвинтар не можна приносити нічого гострого – ножів, виделок, навіть штопорів, і саме тому пляшки з вином відкорковано ще вдома. «Христос воскрес!» – кажуть люди, підходячи до могилок. «Христос воскрес!» – вітаються одне з одним. І ставлять пожертви – пасочку, крашанки, цукерки – Потім їх заберуть циганчата та жебраки-алкоголіки. А поки хай душі предків поласують і наливають горілочку та вино у чарочки, бо й на могилки кілька крапель, хай у померлих теж буде свято. А потім миють руки, обов'язково з милом, і починають пити та закусювати, бити крашанки, овмочати усіль розрізані вздовж огірки Пригощати одне одного, а попробуй, яку сирну паску невіска зробила. Самий смак, а яку рибку чоловік фіймав, по пальцях жир тече. І згадують бабів з дідами, і розповідають емалевим фотографіям, які у них народилися правнуки, як живуть онуки. І заразом одне одному розповідають –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 Поступаються дорогою, слухняно повзуть слідом за пішими земляками на потівцях біля цвинтарів. Колись Іуляна ще пам'ятала ці часи. Люди, напоминавшись біля могилок, переносили скатертини у посадку за огорожею, попід кволі акації, і там організовували велетенський спільний стіл, за яким вже не нітилися, пили, випивали. Потім навіть співали. Поминали своїх, чужих, сусідських і всіх, хто лежить у землі. А потім знов наливали. Уляна в дитинстві не була задіяна у найголовнішій події Очакова, тобто у проводах, або ж Радуниці, як її звуть Північніше. Бо немала рідних могил у цій землі. Бабуся походила із Західної, і поки була жива,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 Поминальники тоді частенько навіть не сідали за столи. Так, покладуть щось на могильну плиту, постоять, опустивши голови, та йдуть собі додому. Згодом життя налагодилося, і варварство ожило, наче нікуди й не дівалося. А тоді кладовище закінчилося. Тобто не саме кладовище, а земля під нові поховання. Вона уперлася в територію курорту очаків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 Перед усіма щось інтимне, своє, хизується втратою чи то своєю праведністю. І ще коли зранку після похорону бабусі пішли на могилку снідати, не могла місця собі знайти. Як це так, ще кілька днів тому бабуся була живою, ще вчора вона лежала холодна у труні, і всі плакали, а сьогодні на свіжий горбочок кладуть їжу. Це не вміщалося у її маленькій голові.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 Уляна якось спробувала поділитися цим відчуттям з колегою Галичанкою. Але у відповідь наразилося повне нерозуміння і навіть обурення. Як це? Їсти на могилах? Пити на могилах? Це варварство! Що ж, можливо і так. Не дарма в останні роки очаківський піп напосівся на парафіян з вимогою припинити